O čtvrt hodiny později už Elánius vcházel do služební místnosti v pseudopolském dvoře nebo, jak mu většina členů hlídky přezdívala v pseudopolském jardu. Seržant silnoruka pozvedl hlavu, vyskočil, zasalutoval a pak se rychle sehnul, aby se vyhnul pomerenči letícímu na jeho hlavu. – Pane, nadhodil mírně zmateně. – Jen taková zkouška, silnoruko. Uh, — Prošel jsem, pane? — Ale ano, ten pomeraňcinech je plný vitaminů. Uh, moje matka mi vždycky říkala, že tyhle věci by mohly člověka zabít, pane. Karotka trpělivě čekal ve velitelově kanceláři. Elánius potřásl hlavou. Znal přesně všechna místa, kterým bylo třeba se v chodbě vyhnout a věděl, že nedělá absolutně žádný zvuk, a přece karotku ani jednou nepřistihl přičtení svých úředních papírů a poznámek dokonce ani vzhůru nohama. Byl by spokojený, kdyby se mu podařilo přistihnout karotku aspoň jednou při něčem takovém. Kdyby byl ten chlap ještě přímější, mohl by ho použít doplotu místo planiky. Karotka vstal a zasalutoval. Ano, dobrá, na takovéhle věcičky teď nemáme čas. E, něco nového přes noc. Nevysvětlitelná vražda. Obchodník jménem Vavřinec Primero. Našli ho s podříznutým krkem v jedné z jeho varných nádrží. Žádné cechovní potvrzení, žádná zpráva, nic. To je velmi podezřelé. Ano, to se i mně zdá dost podezřelé pokud neměl pověst člověka, který se velmi neopatrně holí. V jaké nádrži? Em, s kaučukem, pane. Guma se vozí v nádržích? A nevyskočí z nich? Ne, pane, ona je v těch nádržích v tekutém stavu. On vyráběl gumové věci. Okamžik, pokud si vzpomínám, tak jsem kdysi viděl, Nevyrábějí se různé gumové věci tím, že se něco namočí do kaučoku? Uděláte tak nějak správně tvarovanou věc, takové kopito, a pak je namočíte do kaučoku a máte rukavice nebo boty a, a takové věcičky? Hm, ano, tedy, ano, takové věcičky, pane. Něco na karotkově nejistém chování upoutalo Elániovu pozornost. A ta slabá složka záznamů uložená v jeho paměti zamávala záznamním lístkem. Primero, primero. Karotko, nemluvíme tady o Primerovi, co ho známe z těch balíčků Primeros, nebo Ano? Karotka studem zčervenal jako pivoňka. Mluvíme, pane. Můj bože, a co si to opravdu máčel v té nádrži? Hodili ho tam, pane. – Celého? Ale vždyť to byl prakticky národní hrdina. – Pane, kapitáne, bytová tíseň v Ank Morporku by byla mnohokrát horší, kdyby nebylo toho chlápka Primera a jeho balíčků prevence za pár pencí. Kdo by mu chtěl ublížit? – Lidé mají různé důvody, pane, odpověděl poněkud škrobeně Karotka. – No ano, mají. Máte, co? pomyslel si Elánius. Trpaslíci s takovými věcmi nesouhlasí a zásadně o nich nemluví. No Dobrá, tak na to nasadte nějaké lidi. Ještě něco? Nějaký povazník napadl policistu Cvrkala, protože mu dal na botičku. Napadl? Ano, pokusil se ho zašlápnout. Elánius si v duchu představil strážníka Cvrkala, Skřídka vysokého nějakých 15 cm, ale vybabeného alespoň 100 metrovou agresivitou. A jak je na tom? No, je pěkně potlučený, může lovit, ale než znovu vyleze na kozlík, to bude nějakou dobu trvat. Jinak jsou to běžné záležitosti. A tak rádeš v muzeu? Nic nového? Vlastně ani ne. Trpasličím společenství obvinuje skoro každý každého, ale nikdo doopravdy nic neví. Jak s oblibou říkáte, pane, dozvíme se víc, až bude ještě hůř. A jinak? Nic se nešeptá? Zprávy mezi lidmi? Nějaké slovo? Aha, no to ano, pane. Je to stop, pane. Seržant Tračník ho napsal na horní konec dolní Broudveje. Voskové jsou teď mnohem opatrnější. Někdo tam sice musí odházet každou hodinu hnůj, ale jinak to hodně napomohlo bezpečnosti dopravy. E, naše dopravní oddělení a vůbec všechny ty věci kolem dopravy ve městě nám na popularitě nijak nepřidávají, kapitáne. Ne, pane, ale my už stejně nijak populární nebyli. Když nic jiného, tak to alespoň nese nějaké peníze do městské pokladny. Ehm, a je tady ještě jedna věc, pane. Ano. Neviděl jste seržantku Ango, pane? Já? Ne. Předpokládal jsem, že bude tady. Něco není v pořádku? Včera večer nenastoupila do služby. Nebyl úplněk, takže to je trochu divné. No by říkal, že když s ní byl ve službě, něco ji výjimečně zaujalo. No jistě. Skoro všechny lidi, kteří museli sloužit snobům, něco zajímalo. Většina z nich se například velmi často dívala na hodinky. A byl jste se podívat u ní? V posteli nespala, ani ve svém košíku. Bohužel v tom vám nepomohu, Karotko. Je to vaše přítelkyně. Myslím, že měla tak trochu obavy z budoucnosti, uvažoval Karotka nahlas. Hm, vy, ona, je to, to s tím vlkodlakem. Elánius umlkl, protože se cítil skutečně v rozpacích. Hlodají to v hlavě. Možná, že se jen na chvíli stáhla do ústraní, aby si popřemýšlela o různých věcech. Třeba jak může pro všechno na světě chodit s mladíkem, který ať už je jakoliv úžasný, se červená při představě balíčku primerosů. No, já jen doufám, že to tak nějak je. Občas to dělává. Je to jistě hrozně stresující být vlkodlakem ve velkém městě. Vím, že bychom se rychle dozvěděli, kdyby se dostala do nějakých nepříjemností. Zvenčí se ozval klapot podkov, cinkot postrojů a rachot kočárových kol. Elániovi se ulevilo. Vidět Karotku ustaraného bylo tak neobvyklé, že Elánius utrpěl šok z nečekaného. No, bohužel, takže budeme muset vyrazit bez ní. Chci být informovaný ovšem, kapitáne. Falešný mazanec zmizí necelé dva týdny před velkou trpasličí korunovací, to vypadá, jako kdyby měl spadnout další malér a obávám se, aby nepadl přímo na mě. A když už jsme u toho, dejte mužstvu vědět, že se zajímám o všechno, co nějak souvisí s vraždou Primera Vabřince ano? Takovéhle záhady nemám rád. Provizorní signální věže máme až do Ibrvaldu, že? Karotka se poněkud rozveselil. Není to úžasné, pane? Zdá se, že během měsíce budeme schopni poslat depše z Morporku do Genovy za necelý den. – Určitě. Hlavně doufám, že si v té době ještě budeme mít co důležitého říci. Lord Vetinari stál u okna a pozoroval signální věž na druhém břehu řeky. Všech osm velkých desek směřujících k jeho oknu zuřivě mrkalo. Černá, bílá, bílá, černá, bílá. Vzduchem létaly informace třicet kilometrů odsud na věži ve stolatech, někdo tiskl oko k okuláru dalekohledu a vykřikoval čísla. Jak rychle se na nás vrhá budoucnost, pomyslel si. Nikdy nevnímal čas tak, jak ho většinou lidé popisovali, jako říční prout. Protože pohyb času se podle jeho zkušeností dal mnohem lépe popsat jako pohyb kamení. Klouzal, tlačil, vytvářel vnitřní síly a pak, s jediným mohutným záchvěvem, který roztřese nádobí v příborníku, se celý záhon tuřínu záhadně přesune o dva metry stranou. Semafory byly známy celá staletí a každý věděl, že informace bývá někdy velmi cená, jenže každý také věděl, že vývoz bohu je velmi výdělečný podnik. A pak si najednou někdo uvědomí, kolik peněz se dá zítra vydělat na věcech, které jsou v Ank Morporku známé dnes. A nějaký bystrý mladý muž na ulici mazaných řemeslníků byl výjimečně mazaný. Údaje, informace, moc, slova. Letící vzduchem neviditelné. A najednou svět stepuje na pohyblivém písku. V takovém případě ovšem cena připadá nejlepšímu tanečníkovi. Lord Vetinary se odvrátil od okna, sebral z desky stolu nějaké papíry, přešel ke stěně a dotkl se jistého místa. Pak rychle prošel tajnými dveřmi, které se před ním nehlučně otevřely. Za nimi se táhla úzká chodba, osvětlená od někud z výšky světlíky a dlážděná drobnými plochými kameny. Vykročil kupředu, pak ale zaváhal, řekl tiše: ne, dnes je útery. A pak přesunul pozvednutou nohu, takže dopadla na jakýsi kámen, který se při sebepečlivější prohlídce nelišil od svých sousedů. Až na to, že pokud bylo skutečně úterý, nebyly ty ostatní kameny tím pravým místem, na které by mohl šlápnout. Každý, kdo by sledoval jeho postup chodbami a schodišti, by zachytil polohlasné mumlání jako například Měsíc ostupuje? Nebo Anna určitě je před palednem? Člověk s opravdu dokonalým sluchem by pak zachytil i tiché bzučení a tikot ve stěnách. Paranoik s opravdu dokonalým sluchem by mohl namítnout, že čemůlikoliv, co Lord Vetinary říká na i když je sám, se nedá věřit. Rozhodně ne, pokud na tom závisí váš život. Patricej nakonec dorazil ke dveřím a odemkl je. Byl tam rozlehlý podkrovní pokoj, vzdušný, jasný a plný slunečního svitu, jenž jsem pronikal okny ve stropě. Místnost vypadala jako kříženec mezi dílnou a skladištěm. Od stropu vyselo několik ptačích koster a na pracovních stolech se povalovalo několik dalších kostí. Tyto ptačí pozůstatky ležely mezi kotouči drátu, kovovými proženami, tubami barev a to vše doplňovalo větší množství dalšího nářadí, přičemž některé kusy byly skutečně unikátní, než kdy člověk viděl pohromadě. Úzká postel zaklíděná mezi věcí, která vypadala jako kalcovský stav z křídly a velkou bronzovou sochou naznačovala, že tady také někdo žije. Musel to být očividně někdo, kdo se posedle zajímal o všechno. To, co teď zajímalo lorda veterinaryho, bylo zařízení na stole uprostřed místnosti. Vypadalo jako sbírka měděných koulí vyvážených jedna na druhé. Kolem několika nýtů z nich se sykotem unikala pára a tu a tam přístroj udělal něco jako blub. Vaše lordstvo! Veterinary se ohlédl. Zpoza převráceného pracovního stolu na něj zuřivě mávala ruka. A pak ho něco přimělo zvednout hlavu. Strop nad ním byl pokryt jakousi nahnědlou látkou, která z něj vysela jako stalaktity. Glup. Patrici se s až udivující rychlostí přesunul za převrácený stůl. Leonardo da Quirm se na něj usmál spod podomácku vyrobené ochrané helmice. Velmi se omlouvám. Víte, nečekal jsem, že někdo přijde. Ale jsem se jistý, že tentokrát to bude fungovat. Glup. Co je to? Zajímal se vetinary. Glup. Nejsem si tak docela jistý, ale doufám, že je to... A pak bylo najednou na rozhovor příliš hlučno. Leonardo da nikdy ani nenapadlo, že by byl vězněm. Jestli si o svém postavení vůbec něco myslel, pak byl Patricii vděčný za to, že mu poskytuje tenhle světlý vzdušný prostor, pravidelné jídlo, čisté prádlo a chrání ho před těmi lidmi, kteří se chtějí z nějakých důvodů zmocnit jeho dokonale nevinných vynálezů, jež vymyslel k dobru všeho lidstva a využít je k nějakým příšerným účelům. Bylo až neuvěřitelné, kolik jich bylo jak lidí, tak vynálezů. Bylo to, jako by se veškerý génius lidstva nadspal do jediné hlavy, která se tak ocitla ve stavu konstantní vynálezecké plodnosti. Vetinary často přemýšlel, kudy by se bral osud lidstva, kdyby Leonardo dokázal věnovat svou pozornost jediné věci déle než nějakou tu hodinu. Hluk pomalu ustal. Gluk. Leonardo opatrně vyhlédl poza stolu a široce se usmál. Ach, jak se zdá, tak se nám podařilo uvařit kávu. Kávu? Leonardo přešel ke stolu a stiskl malou páku na zařízení. Do nastaveného šálku vypěnila se zvuky přiškrceného vlaku světle hnědá pěna. Jiná káva, hrozně rychlá. Myslím, že vám bude opravdu chutnat. Budu tomu říkat stroj na velmi rychlou kávu. A to je dnešní vynález, ano, ujišťoval se Patricej. Samozřejmě měl to být zmenšený model stroje určeného k dosažení měsíce a dalších nebeských těles, ale pak jsem dostal žízeň. Jaké štěstí! Lord veterinary opatrně sundal ze židle pokusný stroj naleštění obovy obuvy uváděný do chodu šlapacím pohonem a sedl si. Přinesl jsem vám několik dalších zpráveček. Leonardo málem radostně zatleskal rukama. Och, výborně! A já zase vyřídil ty, které jste mi donesl včera večer. Lord veterinary si pečlivě odstranil knírek z hnědé pěny, který mu uvázel na horní mrtu. Prosím? Všechny? Vy jste rozloštěl všech nešifry v těch zprávách z Ibervaldu Ale vždyť to bylo docela jednoduché, po co jsem vymyslel ten nový přístroj, Zabručel spokojeně Leonardo. Chvilku se přehrabával v nepořádku na stole a pak podal Patriciovi štůsek papírů popsaných drobným úhledným písmem. Jenže, jakmile si jednou uvědomíte, že u jedné osoby může existovat jen omezený počet dat narození a že většina lidí myslí stejným způsobem, nejsou šifry příliš těžká věc. Zmiňoval se o nějakém novém stroji. No, ano, taková věcička. V tomhle okamžiku je to ještě dost primitivní, ale ty jednoduché kódy stačí. Leonardo vytáhl předmět tvaru nepříliš pravidelného hranolu. Veterinary zjistil, že se celá ta věc skládá z množství dřevěných koleček a dlouhých tenkých lišt, které byly, jak se ukázalo při pohledu, zblízka pokryty množstvím písmen a čísel. Množství koleček nebylo kulatých, ale oválených, některá měla dokonce tvar oblých srdíček nebo jejich obvor tvořily jiné zajímavé křivky. Když Leonardo zatočil klikou, celá věc se tiše s hladkým klidem vzbuzujícím hrubý neklid svou technickou složitostí rozeběhla. A jak tomu stroji říkáte? No, hm, víte dobře, jak to je se mnou a se můj pane. Sám pro sebe tomu říkám stroj pro neutralizaci informace prostřednictvím převodu do miasmatické abecedy, ale uznávám, že to z úst najde tak docela hlavce. Hm, no, co pak, Leonardo? Víte, napadlo mě, není to nic špatného číst cizí zprávy, že ne? Veterinary si povzdechl. Ustaraný muž před ním, který si vážil života natolik, že když ometal pavučiny, dělal to opatrně kolem pavouků, kdysi vymyslel zařízení, které s děsivou silou a rychlostí vystřelovalo olověné kuličky. Myslel si, že to bude užitečná věc proti nebezpečným zvířatům. Navrhl věc, s jejíž pomocí se dali zničit celé hory na jednou. Byl přesvědčený, že ji bude možno využít v důlním průmyslu. Tady stál muž, který během přestávky na svačinu dokáže načrtnout na ubrousek překrásnou studii křehkého lidského úsměvu a dovolného prostoru kolem nakreslit projekt nástroje masové zkázy doplněný detaily a čísly jednotlivých součástek. A když ho upozorníte na to, co právě udělal, řekne jen Hm, ale taková věc by přece naprosto znemožnila válku, nemyslíte? Nikdo by se ji přece neodvážil použít. Leonardo se obveselil, protože ho očividně něco napadlo. Na druhé straně, čím více toho víme jeden o druhém, tím lépe si budeme rozumět. Takže požádal jste mi, abych pro vás vymyslel nějaké další šifry. Je mi velmi líto, ale asi jsem tak docela nepochopil, co ode mě chcete. Co bylo špatného na těch, které jsem vám už předal? Veterinář si povzdechl. Bohužel... Ty byly nerozluštětelné, Leonardo. No, ale od toho přece... Ono se to těžko vysvětluje. Přerušil ho vetinary, který si uvědomoval, že to, co jsou pro něj vlahé vody, bude pro Leonardo odporným bahnem. A ty nové, co máte? Jsou jen a obtížné? Vy jste to v minulém hovoru definoval jako obludně obtížné syre. Podíval se na něj Leonardo Ustaraně. Ne? Ach, ano. Nezdá se, že by obludy a pekelníci měli nějaký standard, vaše lordstvo, ale proskoumal jsem různé dostupné okultní texty a troufám si říci, že tyhle způsoby šifrování bude považovat za obtížné minimálně 98% všech známých oblud. Skvěle. Možná, že některé z nich se dostanou až na hranici dňávalsky obtížných, ale to už není žádný problém. Použije je při nejbližší příležitosti. Jak se ale zdálo, měl Leonardo stále ještě něco na srdci. Bylo by velmi snadné udělat ty arcidémonicky obtíž. Ne, ne, tyhle budou stačit, Leonardo. Můj pane... Leonardo téměř kvíl. Ale já vám takhle doopravdy nemohu zaručit, že některý chytrý člověk nebude schopen ty šifry rozluštit a přečíst si vaše zprávy. Výpareně. Ale můj pane pak budou vědět, co si myslíte. Veterinary ho poklepal po rameni Ne, Leonardo, budou jen vědět, co je v mých depeších. Já tomu vážně nerozumím, vaše lordstvo. Asi ne, ale na druhé straně já zase nedokážu vyrobit vybuchující kávu. Jaký by byl svět, kdybychom byli stejní Leonardo? Leonardova tvář se na okamžik zasmušila. No, to si nejsem jistý, ale jestli chcete, abych se tím problémem zabýval, mohl bych vymyslet... To byl jen takový řečnický obrad. Leonardo. Vetinary posmutněle potřásl hlavou. Často se mu zdálo, že Leonardo, který pozvedl intelekt do zatím nepoznaných výšin, současně objevil i velké a často specializované kapsy hlouposti. Jaký smysl by mělo šifrovat zprávy tak, že by je velmi chytrý nepřítel nedokázal rozluštit? Nakonec by člověk skončil s tím, že byste nevěděl, co si nepřítel myslí, že si myslíte, že si myslí. Byla by tady jedna velmi zvláštní depeše z Ibrvaldu vaše lordstvo. Včera ráno. Zvláštní? Nebyla šifrovaná? Vůbec ne? Myslel jsem, že nějakou tu šifru používá každý. Víte, jméno odesílatele a příjemce jsou šifrované, ale sama zpráva je normálně čitelná. Je to žádost o informace o veliteli Eláneovi, o kterém jste tak často hovořil. Lord Vetinari jakoby náhle znehybněl. Odpověď byla stejná, prostě jistá dávka drbu. Všechno o Eláneovi včera ráno, dřív než jsem můj pane? řekněme Leonardo, ohledně té i brvalské depeše. Nenašel byste nějaký klíč, co se týká jejího odesílatele? Jako když se mezi mraky objeví osamocený sluneční paprsek, dokázal být i Leonardo občas téměř pronikavý. Vy si myslíte, že byste odesílatele mohl znát, pane? V mládí jsem strávil nějaký čas v Iprvaldu. V těch dnech se bohatí mladíci z Angmorporku vydávali na takzvanou pošklebnou. Byla to cesta, na níž jsme navštěvovali vzdálené země a cizí města a to především proto, abychom viděli, okolik jsou zaostalejší než my. Nebo tak nám to alespoň připadalo. A oh, ano, a já tak strávil nějaký čas v Ibervaldu. Leonardo da Quirm si málo kdy všímal lidí kolem sebe, ale teď ani jemu neunikl vzdálený výraz v pohledu Lorda Vetinariho. Krásné vzpomínky, můj pane! Ach, byla to velice, velice... Velmi neobvykládám, ale bohužel o dost starší než já. Mnohem starší, musím říct si, ale to už je dávno. Život nám odděluje své malé lekce a my jdeme dál. Znovu ten vzdálený zasněný pohled. Byl to zvláštní čas. A dáma už je taky bez pochyby mrtvá, přikyvoval s pochopením Leonardo. V tomhle druhu rozhovoru se příliš nevyznal. Tak o tom velmi, opravdu velmi pochybuji. Naopak myslím, že se má čím dál tím lépe. usmál se. Svět začínal být mnohem zajímavější. Řekni mi, Leonardo, napadla tě někdy, že nastane čas, kdy hlavní zbraní ve válkách budou masky. Leonardo pozvedl šálek s kávou a zamyslel se. No moc a nebude to pak hrozně špinavá záležitost. Vetinary si znovu povzdechl. Rozhodně ne a telek špinavější než ty ostatní války, řekl a ochutnal kávu. Byla skutečně skvělá. Vévodský kočár minul poslední chatrné budovy a rozjel se po nekonečných plochých stoských pláních. Řička a navážka se taktně rozhodli alespoň ráno cestovat na střeše kočáru a nechali vévodu své vodkyní uvnitř osamotě. Hop tam z truska se dal omámit jakousi falešnou třídní solidaritou a rozhodl se, že zatím pojede se služebnictvem. Zdá se, že Angua se nám někam ukryla, řekl Elánius, který pozoroval, jak kolem míjejí zelné lány. U k divči, řekla si byla. Tu městu pro ní ve skutečnosti není. Možná ale karotku z něj nevyhrábneš ani železnými hráběmi. A v tom je ta potíž, myslím. Jen část těch potíží. Elánius přesvědčil. Ta další část, o které nikdo nemluvil, byly děti. Občas se Elániovi zdálo, že každý ví, že je karotka právoplatným dědicem městského trůnu. Bylo jen hříčkou osudu, že jim být nechtěl. Chtěl být policajtem a každý se s tou myšlenkou smířil. Jenže kralování to bylo něco jako piano. Mohli jste ho ukrýt pod potah, ale podle tvaru stejně každý poznal, co se pod tou látkou ukrývá. Elánius si nebyl jistý, co by se narodilo, kdyby spolu měli člověk a se děti. Možná, že by to byl jen někdo, kdo se musí dvakrát denně holit a občas má nutkání rozeběhnout se za vozem. A když jste si pak připomněli, jakcí byli někteří z předchozích vládců, nevzbuzovala ve vás představa velkodlaka na trůně žádné zvláštní obavy. Byly to spíše ti lumpové, kteří neustále vypadali jako lidé, jichž bylo třeba se opravdu bát. To ovšem byl v osobní názor. Jiní lidé mohli věci vidět jinak. Žádný div, že Angua zmizela někam do soukromí, aby si věci pořádně rozmyslela. Uvědomil si, že upírá pohled z okna kočáru, ale nevidí vůbec nic. Aby přišel na jiné myšlenky, rozevřel štůsek papíru, kterému hoptam z truska podal těsně předtím, než nastoupili do kočáru. Řekl o nich, že je to informační materiál. Jak se zdálo, byl onen mužík expertem na Ibrwald a Elánil se krátce zamyslel nad tím, kolik asi je v Patriciově paláci zahrabáno úředníků, který jsou podobnými experty. Se zachmuřeným výrazem se pohodlněji opsal na sedadle a pustil se do čtení. První stránka ukazovala erb nesvaté říše, která kdysi vládla prakticky celé zemi. Elánius si o říši mnoho nepamatoval, snad jen to, že jeden vládce dal nějakému muži prolegraci přitlouci na hlavu jeho vlastní klobouk. Zdálo se, že Ibrwald je velké, studené a pochmurné místo, takže lidé jsou ochotní udělat proto, aby se zasmáli téměř cokoliv. Er bříše byl pro Elániův vkus až příliš bohatý a hlavní místo na něm zabíral dvouhlavý netopír. První dokument byl nadepsán. Tukonosná vrstva Šmalcbergské oblasti, země pátého elefanta. Tu legendu samozřejmě znal. Když si na zádech velké Atuin nestávaly nestávali čtyři sloni, ale bylo jich pět. Pak ale jeden z nich spadl, nebo byl setřesen a vylétl po nepravidelné dráze, takže se nakonec zřítil miliony tun rozuřeného píložravce se silou, která otřásla celou země plochou a roztrhla centrální kontinent na jednotlivé světadíly a tak vznikl svět takový, jaký jej lidé znají dnes. Kamení, které se pak zřítilo zpět, pokrylo a zmáčklo tělo a jeho zbytek se po tisíciletích podzemního vaření a dušení změnil v historii tukových vrstev. Podle legendy byly součástmi mrtvého těla i zlato, železo a další kovy. Že slon tak velký, že dokáže podepírat svět, nebude mít kosti jen tak obyčejné, bylo samozřejmé. Poznámky na Elániově klíně byly o trochu pravděpodobnější. Hovořily o jakési neznámé katastrofě, která zabila miliony mamutů, bizonů a gigantických rejsků a pak je zasypala zemí podobně jako pátého elefanta v pověsti. V papírech byly záznamy o starých trolých legendách a trpasličích ságách. Možná s tím měl taky něco společného led. Nebo potopa. Co se týká trolů, o kterých se věřilo, že byli prvními živými tvory na světě, no možná, že u toho skutečně byli a viděli, jak oblohou letí se vsteklým troubením rozuřený slon. Výsledek však byl tentýž. Každý, tedy každý s výjimkou Elánia, věděl, že nejlepší tuk pochází ze šmalcberských šachet a dolů. Vyráběly se z něj nejbělejší a nejasnější svíce, nejpěnivější mídlo, nejjemnější, nejčistší lampový olej. Na žlutý ankmorporský morporský tuk se mu ani vzdáleně nepřibližoval. Elánius pořád ještě nechápal smysl celé té věci. Zlato, tak to je něco jiného, to je skutečně důležité. Lidé pro ně umírali. A železo? Ankmorpork potřeboval železo, i dřevo, dokonce kámen. Stříbro tak to zas bylo velmi... Obrátil zpět na stranu nadepsanou nerostné bohatství a přírodní zdroje a pod heslem Stříbro Četl. Stříbro nebylo v Ibervaldu těženo od hmyzí diety v roce 1880 a vlastnictví tohoto kovu je technicky ilegální. Žádné další vysvětlení udělal si poznámku, že se má zeptat hoptama. Vždyť logicky vzato, když se někde vyskytují vlkodlaci, není jen logické, že tam budete potřebovat stříbro. A věci tam jistě občas dospěly daleko, když se tam všichni museli živit hmyzem. Dobrá, takže stříbro bylo taky užitečné, ale tuk byl jen tuk. Něco jako čaj nebo sušenky nebo cukr. Prostě věc, která se vyskytovala ve spíži. Neměla styl, nebylo na ní nic romantického. Byla to prostě mazlavá věcička ve škopících. K další stránce byl přišpendlen papírek s poznámkou. Četl. Pátý slon jako metafora se vyskytuje také v ibrvaldských jazycích. Pole kontextu může znamenat věc, která neexistuje, u nás by se řeklo klačská mlha, Věc, která je něco jiného, než se zdá, nebo něco, nebo někdo, co, kdo, samo, nebo sám, neviděn, neviděna, kontroluje dění ve stejném smyslu, v jakém my bychom použili termín Eminins grease. Já ne, pomyslel si Elanius. Takové termíny já nepoužívám. Policista polvatka. Hlásil se policista půlbodka, když se dveře výrobny obovy otevřely. Pak se rozhlédl sem a tam. Jedná se o tu nevysvětlenou vraždu. Vy jste přišel kvůli panu prýběrovi? Naklonil se k němu troll, který otevřel dveře. Na ulici se vyvalil horký, vlhký vzduch páchnoucí kočkami, které neudrží moč a sírou. Chtěl jsem tím jen říct, že jsem zombí. Opravil ho Reginald půl bodka. Zjistil jsem, že když to lidem řeknu hned, ušetřím si dost pozdějších nedorozumění. Ale na druhé straně, ano, přišli jsme kvůli údajnému zesnulému. My? Podíval se troll, ale Regovu šedou kůži a na ní tu a tam viditelnou řádku stehů nekomentoval. Jsem tady habouné? Troll sklopil oči, což nebyl v Ank morporku obvyklý směr pohledu, protože lidé ve městě dávali přednost tomu nevědět, v čem právě stojí. Uch, řekl troll a ustoupil o několik kroků. Někteří lidé říkají, že skřítci nejsou bojovnější než ostatní rasy, a to je také pravda. Jenže na druhé straně je jejich bojovnost městná na dotěla 15 cm vysokého a jako mnoho věcí, které jsou stlačeny, má i ona sklony vybuchovat. Policista Cvrkal Cvoček sloužil v hlídce teprve několik měsíců. Novinky se však šíří rychle a on už si stačil získat jistou pověst a respekt, nebo alespoň strach a hrůzu, která dovedla stisknout močový měchýř jako do kleští. U lidí a v situacích, kdy k tomu docházelo, to můžeme považovat za respekt. Tak tady nestůj a nesí se. kde máte toho tu houše? Prohlásil cvoček a vpochodoval do továrny. Zatím jsme ho uložili do sklipa, odpověděl troll. A teď nám zbývá půl tuny tekuté gumy, kterou musíme vyhodit. Kdyby byl šéf naživu, tak by ho z toho trefil šlák. A... Proč se ta gruma musí vyhodit? Zajímal se půlbodka. Protože nám začíná tvrdnout a ztrácí kvalitu. Později budu muset celou vybrat z kádí a vyhodit a to není nic nadnýho. Dneska jsme měli namáčet séry žebrovaný zlasti, ale když jsem ho, to jako šéfa, vytakstý kádě, všechny ženský vodleli, takže jsme je poslali domů. Reginald Půlbodka se zatvářel šokovaně. On sám z různých důvodů nebyl odběratelem páně Primerova zboží. Milostné aféry nebyly v životě nemrtvých častými událostmi, ale Reginald měl své vzpomínky a představy a podle těch snad měl život živých nějaká základní pravidla, ne? Vy tady zaměstnáváte dámy? Troll se zatvářel překvapeně. Jasný? No jo, dobrá klídná práce. A oni jsou dobrý pracovníci. Pořád se smějou, dělají žertíky, když namáčej a balej, zvlášť když děláme velký kluky. Já osobně ale těm jejich vtípkům nerozumím. Tyhle velký kluci, souku, sakra dobrýho zboží za Peňaura. ozval se Cvrkal Cvoček. Reginald Půlbotka sklopil pohled ke svému malému kolegovi. Nenapadal ho jediný způsob, jak by mu položil tu otázku, která se mu neodbytně točila v hlavě. Cvrkal si však musel povšimnout jeho výrazu. Když tomu chlap věnuje 10 minut roboty s nažnice tak nenajdeš lepší pelerinu v celém městě, prohlásil Pidimužík a ošklivě se zachechtal. Policista Půlbotka si povzdechl. Věděl, že sir Elanius zastává neoficiální politiku přijímat dohlídky zástupce etnických menšin, ale nebyl si tak docela jistý, že je to prozíravé v případě Pidimužíků, i když na druhé straně byl ochoten připustit, že co se týče velikosti, byli pidimužíci ze všech etnických menšin nejmenší. Měli vrozený odpor k pravidlům. To neplatilo jen o zákonech, ale o všech nepsaných pravidlech, jimiž se ostatní lidé řídili zcela podvědomě jako nepokoušejte se kousnout tuhle žirafu nebo netlučte lidi hlavou do kotníku jen proto, že vám nenabídli hranolek. Nejlepší bylo považovat policistu cvrkala za malou nezávislou zbraně. No, měl byste nám asi ukázat toho, tu, tu, tu osobu, která byla průběžně vyřazena ze života. Trol je vedl dolů. To, co tam na provazu vyselo strámu trámu, by k smrti vyděsilo každého, kdo už nebyl zombí. E, promiňte... Omlouval se troll, stáhl to dolů a odhodil na zem do rohu, kde se to změnilo v gumovitou hromadu. Co to u směně ohnivej bylo? Museli jsme z něj stáhnout tu gumu. Jakmile to vytáhnete na vzduch, tak to hrozně rychle tuhne. Hele, byť pojem největší primaros, jaký jsem kdy viděl. Celokelní primaros. Myslíte, že takhle chtěl zemřít? Rek se podíval na tělo. Nevadilo mu, že ho posílali vyšetřovat vraždy a někdy dost ošklivé. Jak on to viděl, tak zemřít znamenalo jen drobnou změnu v kariéře. Byl tam, udělal to, oblékla Rubáš. A pak se s tím vyrovnáte a pokračujete v životě. Věděl samozřejmě, že mnoho lidí to z nějakého důvodu nedokáže, ale na ty myslel jako na menšinu, která nebyla připravena učinit ten pokus. Mrtvý měl na krku ošklivou ránu. Nějak příbuzní? Zeptal se Reginald. Měl bratra Fibrvaldu, už jsme mu poslali zprávu. Semaforem, stálo to 20 dolarů. To je na zabití. Napadá vás nějaký důvod, proč by ho mohl někdo chtít zabít? Trol se na hlavě. Protože ho chtěli vidět mrtvého, řekl bych. To je dobrý důvod, ne? A proč by ho někdo chtěl vidět mrtvého, co myslíte? Měli jste snad nějaké potíže? Kšefty byly mizerný, to ví každý. Vážně? Já bych řekl, že se sem museli peníze jen hrnout. No jo, to si myslíte vy, jenže ne všechno, čemu lidi říkají primeros, se vyrábí u nás, chápete? To proto, že by my jsme... No to protože bysme jsme e, e, trolovi by se skrabadilo čelo myšlenkovým úsilím e, serilouzní a kratiční firma. Dneska vám na tu společnou káru dneskakuje čím dál tím víc hošů, a ty maj kolikrát lepší materiál a lepší nápady. Jakože je dělají například s příchutí sejra a osmažený cibulky a se zvonečkama na konci a bůh ví co. Pan Primero se k takovým věcem nepropůjčí a tu nás stojí zákazníky. No, věřím, že tohle mu mohlo dělat starosti. To dával Reginald původka hlasem, který vybízel k dalšímu hovoru. Poslední dobou se hodně zamykal do kanceláře. Ale a proč to dělal? On je šéf. Šéfa se neptáte. Ale řek mi, že budeme mít speciální zakázku... Za a taže prej nás zase postaví na nohy. Vážně? A jaká to měla být práce? To nevím. O tom nic neřek. A šéfa se neptáte? Spravně. Předpokládám, že vraha nikdo neviděl. Trolovo čelo se znovu zvrástilo nesmírným úsilím. No byli tam akorát brách a asi pan Primero ne. Nebyl tam někdo třetí? O to nevím. K takovém věce mě šéf nikdy nezval. A kromě vraha a pana Primera tady včera večer už nebyl vůbec nikdo? O to nevím. No, tak vám děkuji. Velmi jste nám pomohl. Trochu bychom se tady s dovolením rozhlédli kolen. Jasně. Reginald půlbotka nepočítal s tím, že něco najde a proto nebyl zklamán. Za to byl důkladný. To zombí obvykle bývají. Pan Elánius mu říkal, že se nemá dát stopami příliš vyvést z klidu, protože stopy dovedou člověku zahrát velmi smutný taneček. Mohou se stát návykem. Jednoho dne najdete na místě činu dřevěnou nohu, hvábný střevíček a peříčku a vykonstruujete elegantní teorie zahrnující jednonohou baletku a představení kuřecího jezera. Dveře do kanceláře byly otevřeny. Bylo těžké říci, jestli se něco ztratilo nebo bylo přehozeno. Reginald měl dojem, že ten nepořádek je zcela přirozený. Stůl přetékal papíry. Bylo očividné, že páně primerů v zakládací systém byl založen na známém někam tasem hoď. Pracovní stůl byl pokryt vzorky gumy, kousky obalů, většími lahvemi chemikálí a nějakými dřevěnými modely, které se Reginald rozhodl blíže neskoumat. Slyšel si desátnici Řičku mluvit o té krádeži v muzeu, cvrkale? Otevřel sklenici žlutého prášku a přičichl k ní. Ne, já jo. Našrouboval na sklenici se sírou znovu víčko a nasál vzduch v hale. Páchla tekutou gumou, která je cítit jako kočičí moč. A jisté věci člověku uvásnou v hlavě. Tak zvláštní úkol, jo.